Monsieur Bayon. Mikor a Verenni házban egyedül maradtam, néhány elszemterenedett hanyag cseléddel, 17 éves voltam. Noha a hangzatos Louis Delaturzel nevet viseltem, a Delaturzel rokonság mereven elzárkózott tőlem, legjobban szerették volna, ha apámnak magva szakad. A város előjárói persze nem is gondoltak arra, hogy békén hagyjanak, kétségbejtően sokat törődtek velem. Bájon a patikus, nagylelkűen elvállalta a gyámságot fölöttem, testi-lelki jólétem ápolását és vagyonom kezelését nagykorúságomig. A vagyont illetően eléggé jól jártam vele, mert komikus becsület sznob volt, aki állandó mámorban saját erkölcsi emelkedettségétől, és minden tettét képzelt pódiumon vitte véghez láthatatlan, de teljesen elbűvölt közönség előtt. A Pétion házat bezártuk. A cserítséget szélne keresztettük, és én egyiket sem bántam. Kellemes emlék ehhez a kényelmetlen rideg Annak nem örültem, hogy Bajonékhoz kellett költöznöm, egy túl zsúfolt, szentképes, imazsámolyos szobába, amelynek télen füstölt a kájhája, s ablakai rosszul záródtak. De tudtam, türelmesen meg kell várnom szabadulásomat. Elég tapasztalat volt mögöttem ahhoz, hogy értékelni tudjam a szabályos, alkalmazkodó módszereket, amelyek némileg elleplezhették az én nagyon is szabálytalan, furcsa sorsomat. Várhatok, időm van bőven. Bajonékházában végig élvezhettem egy önelégült, ostoba házizsarnok családi életének nevetséges komédiáját. Láttam, ha egy ember görcsösen törekszik rá, hogy tiszteljék és elismerjék, Menthetetlenül elvész a tekintéje, ingerült gúny céltáblájává válik, még saját, legszűkebb környezetében is. bajonnak rendkívül csúnya felesége volt, aki látszólag szolgálta és imádta, mint egy bálványt. Egyetlen fiúk egy ilyen megilletődött figyelemmel sápadtan leste Ajkáról a szót odaköltözésem estéjén, mikor első hatalmas öndicséretáriáját eldadolta előttem. Együtt rebegte vele az imádságot, és más szava nem volt hozzá, mint Igen, édesatyám, köszönöm, édesatyám. Hideg futott végig a hátamon ennyi tökéletességtől. A cselédek rajongó alázattal szolgálták urukat. Az asztalon ragyogott az abrosz, és a családfő megáldotta a kenyeret. Egyáltalában minden kezeügyébe eső dolgot megáldott, szégyentelenül hangos, dagályos szavakkal, és hamar könnyezett. Ocsmány, hegyes álló, fogatlanul hemmegő felesége, lebegő orjukkal bólogatott hozzá, kezét kezére tette, s szinte megköszönte, hogy él neki. Egy ilyen is belezengett egy köszönöm, édes atyámat. Mint színpadi szereplő a végszót. És én felszíszenten belül, Jóságos Isten, miért atyám? Hirtelen elfogtam egy ilyennek egy gyors oldalpillantását, és azt hittem rosszul látok. Háta mögött az egész ház Bajonon közörülte nyelvét. A cselédek guztustalan testi szokásait tárgyalták. A nálam két évvel fiatalabb ilyen mindjárt másnap elárulta, hogy apját rajta kapta a sötét folyosón, ahogy a konyhalány szoknyája alatt kotorázott, és vékony hangon vihogott hozzá. Nem beszéltek róla semmit egymással, de azóta, ha egyedül vannak, az öreg nem mer nagyon ugrálni vele. Madame Bajon úgy tele volt epével és sérelemmel, hogy egyetlen érintésre felszökött belőle a gúny és panaszáradat. Bayon világéletében éhenkúrász semmire kellő volt. Madame Bayon hozta a pénzt, a rendet, a jólétet a házhoz, férjét mégis már esküvő után harmadnap bizalmas kettesben találta a szérűs kertben egy koszos cigányasszonyjal. Képzeljék csak el a boldogtalan, durván megalázott fiatalasszony gyötrelmeit. Minden szoknya kell neki, és itthon nem átalja erkölcsről prédikálni neki. Még az éjjel is prédikál. Kíváncsi volna rá, mit sugdos gyóntatója fülébe. Biztosan hazudik neki, és addig áradozik önmagáról, míg a pap feloldozza összes elmúlt és eljövendő vétke alól, csak hogy megszabaduljon tőle. A patikában alig dolgozik, és nem néz semmi után. Ha ő nem törődnék az üzlettel, felkopna az álluk. Bájon örökösen szomszédol, és vég nélkül fecseg. Az emberek már menekülnek előle, mert belefulladnak a híg lébe, amely szájából ömlik. És így szúgolódott tovább, minden apróságot kiteregetett, kirakat barakott, gyűlölködő alapossággal. Madame Bayon hetenként egyszer szövődél utánra hívta meg összes barátnőjét. Rengeteg kalácsot, cukros tejet, mézes lebényt fogyasztottak, és egyfolytában csepülték Bayont. Felidézték szavait, mozdulatait leutánozták, és kegyetlenül mulattak rajta. Bayon erről mit sem tudott, de nem is akart tudni. Ha a csípős, jókedvű gúny előtte lobbant fel véletlenül, nem vette észre, mert teljesen hiányzott a humorérzéke. Egy ilyen, mint nekem bevallotta, szemtelenségből nevezte édesatyámnak, azóta, hogy a konyhalányjal meglátta a folyosón. Apja szemrebben is nélkül tudomásul vette a tyébetűt, és később a vacsora végeztével szónoki hívvel fejtegette előttük a szó valódi értelmét, és azt hogy ő mennyire rászolgál erre a szent csengésű, patriarkális névre. Hosszú ideig nem értettem, mi késztette Bajon családját arra, hogy eljárja körülötte a hód alatt táncát, mikor a pénzt is az asszony hozta a házhoz. Azután rájöttem. Bajon félelmetes tudott lenni, ha a személyét körülvevő szertartások ellanyhultak, a fegyelem meglazult, és ő kénytelen volt bepillantani a szakadékba, amely a valóságot a komédiától elválasztotta. Emlékszem, akkor gazdagodtam azzal az élménnyel, amely megtanított rá, hogy az emberek cselekvéseinek ne csak két oldalát figyeljem, ne csak hazug, álarcos, fizikai botladozásukat és indulatéletük asztrál sűrűjét mögötte, mert így mindössze megvetni tudom őket, hanem lessek be az átderengő harmadik síkra is, ahol mindennek értelme, megoldása rejtőzik, s amelynek ismeretében már szánni tanulom a fajankó is. Bájon egyszer akaratlanul tanúja lett néhány csípős megjegyzésnek, amely felesége asszony délutánján hangzott el róla. Vissza kellett sietnie a patikából, mert a pénztárkulcsot otthon felejtette. Ha segédjét küldi maga helyett, ahogy tenni szokta ilyen esetben, nem történik semmi baj. De szerencsétlenségére előzően összetűzése volt vele, Így nem akarta megkérni rá. Hogy mit hallott Bajon önmagáról a betámasztott hálószobahajtónát, Nem sikerült pontosan megtudnom, de nem nehéz elképzelni. Én csak utólag értesültem a botrányról. Hirtelen megjelent a trécselő asszonyok között. Falsábat volt, szája rángatózott. Ordítva lögdöste, rugdosta, öklözte a sikongó némbereket kifelé. A nyakig láb, hegyes hegyes egy ilyent úgy képen teremtette, hogy annak félarca feldagadt tőle, de legalaposabban felesége kapta meg a magáét. A cselédek, akik ki akarták szabadítani kezei közül, szintén kaptak egy pár ütleget. S ez a nevetséges hipokrata, aki mindig erényeivel akart imponálni, végre valóban lenyűgöző és tekintét parancsoló volt hibáival, amelyek elemi erővel törtek elő a rájuk aggatott jámbormaskarák alól. Házas élete alatt mindössze háromszor volt ilyen kitörése, de ezekkel a rohamokkal szerezte meg a tiszteletet magának, amely környezetét legalábbis a látszat fenntartására ösztönözte. Bájon olyannak tűnt előttük, mint a jól lakott, süket, vak alvásba óriás kígyó. Fecsegő, gúnyolódó majmok módjára tisztes távolban körülugrálták, ingerkedtek vele, de szemtelenkedésük mögött ott lapult a félelem. Egyszer csak felébred, és akkor jaj lesz nekik. A nagy esemény után komor csend borult a házra, de meglepődéssel vettem észre, Madame Bayon kancsal szemében szorongó gyöngétség és néma csodálat égett, ahogy férjére pillantott. Nyoma sem volt benne tettetésnek. ilyen őszintén megilletődött arca mögül sem lesett ki gúnyos szatír, és a cselédek igazi hallgalázattal buzgolkodtak gazdájuk körül. Bayon akkor nyert csatát, mikor azt hitte, elvesztett mindent. Mert utólag szánnivalóan bánkódott tette fölött, szégyenkezett. Nem szólt senkihez, megfogyott, bedesápadt az önmarcangolásba. Úgy surrant az utcán, a házak mellett, mint egy megbélyegzett tolvaj. Legkeserőbb szenvedése az volt, hogy önmaga előtt újra kiesett szerepéből. Ezt az alakítást saját egyéniségének kívánta hinni, csodálta dédelgette magában. Forró vágyakozott rá, hogy azonosuljon vele. Vágyakozott rá, hogy nagyszerű, tiszteletet parancsoló és erényes legyen, de egyelőre csak tökéletlen külső utánzata volt ideáljának. Bizonyos, hogy lelkét már beoltotta vele. Jövendő születései, sorsa, e cél felé terelik majd, és beláthatatlan szenvedéseken át egyszer elérkezik oda, ahová jutni akar. Mintaképe a gicses, felszínes, külső maskara bőrén, húsán, vérén, idegein keresztül maródva lelkében ég, és átformálja jellemét. És a lelki nagyság képes, mágikus sugárzása megszerzi végül a tekintét is, amely akkor már semmit nem fog jelenteni neki.